الذي خلق الانسان في احسن تقويم واعطاه الرزق من الطعام والشراب والثمار والاموال ثم جعل له عقلا ليفهم به الأمور ويميز به بين الحسن والقبيح وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال ولم يتركه أن يعيش كلب هائم بل ارسل اليه الرسل وانزل له الكتب لهدايته إلى ما ينفعه في دنياه واخراه وحد له حدودا من الاوامر والنواهي ليعيش على ما يريده الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقال تبارك وتعالى الا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِبْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ فَيَا عِبَادَ الله فَالْإِنْسَانُ لا بُدَّ أن يُؤْمَرَ بِشَيْءٍ وَيُنْهَى عن شَيْءٍ آخَرَ يُؤْمَرُ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَتُهُ وَيُنْهَى عَمَّا فِيهِ مَضَرَّتُهُ وَلَوْ لم يؤمر وينهى لعاش مثل البهائم ولأجل ذلك قال تبارك وتعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى وقال تبارك وتعالى افحسبتم أنما خلقناكم عبثا وان انكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم Wapenzi wa kufa islam Ba'adakum himidi Allah jalla wa ala Bila vilekum saliyya wa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Kwanza kabisa napenda kuwa pamoja na kuwa usiyya nafsi angu Yuya kuumcha na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ambaye Khalaqa al fi ahsani taqwil Amekuumba mwanadamu katika umbile lililo zuri ni tofauti na maumbile ya viumbe vingine Mwanadamu Allah Subhanahu wa Ta'ala karramahu bi an yakhluqahu fi ahsani taqwim Hiyo ni karama kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuumba katika umbile zuri umbile ambalo halifanani na viumbe vingine ثم اعطاه الرزق من الطعام والشراب والثمار بعد يا الله تبارك وتعالى كمنه ومنادم اكمطيه رزقي في كتاكلا في كينوادي في ثماري ماتوندا والاموال والمال بعد كوومب الله سبحانه وتعالى فعلم انك ستحتاج الى هذه الاشياء ستحتاج ان تاكل utahitaji mtendeshwa utahitaji mtendeshwa utahitaji mtendeshwa utahitaji mtendeshwa utahitaji mtendeshwa utahitaji kukumba Utahitajia kula Utahitajia mtendeshwa Utahitajia kipando Utahitajia mali utahitaji mtendeshwa akakupatia mtendeshwa kama mtendeshwa utahitaji mtendeshwa utahitaji mtendeshwa Na mtendeshwa vitu mtendeshwa Allah mtendeshwa utahitaji mtendeshwa utahitaji mtendeshwa utahitaji mtendeshwa utahitaji mtendeshwa utahitaji mtendeshwa utahitaji mtendeshwa Akakupatia mtendeshwa ili tafahamu bei ili kutumia akili hii uweze kufahamu mambo uweze kutambua mambo wayumayiza au watumayiza baina alhasani walqabi bihalal na ili uweze kutofautisha kati ya kile kizuri na kibaya ule uongofu na upotofu kubainisha ile haki na batil Hivyo ndivyo ambavyo akili ya mwanadamu inatakiwa ifanye kazi. Ay'lam anna hadha qabihan wa hadha hasan. Ijue hili ni zuri na hili ni baya. Ay'lam an anna hadha batil wa hadha haqq. Ijue hii ni batil na hili haqq. Wa ay'lam hadha hudan wa hadha dalal. Na ijue kwamba huu ni uongo na huu ni ukwoto. Ikiona mwanadamu hatotumia akili yake kuweza kupambanua vitu hivi basi huwa kalbahima atakuwa ni kama mnyama kwa sababu akili umepewa ya kutofautisha hili na lile kisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala لم يتركه ان يعيش كالبهائم hakuwacha uwishi tu kama mnyama anayekula na kulala nakunywa na kulala hafikiri chochote wala hawezi kubai, kutofautisha kati ya kizuri na hiji mbaya Allah hakukuacha hivyo bal arsala ilayka arsul alikutumia mitume wa laka lakal akakuteremshia vitabu liyehadika ila ma huwa yuriduhu subhanahu wa ta'ala ilaweze kukuongoza kwa yale anayoyataka Allah subhanahu wa ta'ala kuja mitume kutere vitabu ni kutuongoza sisi katika kuishi yale maisha anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala angetuacha bila kutumia wajumbe bila kututumia sisi vitabu tungekuwa hatuna mwongozo hatuna kitu cha kutuelekeza لكني اي لانغاليه الله سبحانه وتعالى بعلمه وعلم انك ستحتاج الى من يهديك إلى صراط العزيز الحميد اكجوا كو اوتهتاجيا mtu ambaye atakuelekeza katika njia nzuri kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa lazima upate sheria ya kuweza kukuendeshea ya maisha yako anzalal kutuba akateremsha vitabu ili viweze kutuongoza sisi katika njia anayotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdda hududan na akakuwekea mipaka akakuwekea mipaka ya mambo ya haramu usiyafanye akakuwekea mipaka ya mambo ya halali uyafanye Allah subhanahu wa ta'ala mipaka ya kuwa ukifanya jambo hili satu'aqabu bihadha al'iqab utaadhibiwa kwa adhabu hii Allah subhanahu wa ta'ala liyakuna li'insana liyakuna ili awe mwanadamu yaishi kama yuride Allahu subhanahu wa ta'ala aishi kama vile Allah subhanahu wa ta'ala ta si kama vile ambavyo Unavutaka wewe kwa hiyo allah subhanahu wa ta'ala akakuwekea mipaka katika maamrisho katika makatazo ili uweze kuishi kama anovataka allah subhanahu wa ta'ala allah atweleza katika suratul bakara ya ayuha nnas enyi watu ubudu rabbakum mu'buduni molaweni alladhi khalaqakum ambaye amewaumbeni aliotumba ni allah subhanahu wa ta'ala bila shak walldina min qablikum na amewaumba wale waliokuwa kabla yao katika minabii na kaumu zilizopita wote hao ni viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala la'allakum tattaqun lengo ni moja hakuna malengo mengine ili mpate kumwogopa yeye Subhanahu wa Ta'ala hadha huwa hadafu Allah fi khalqi insani hadhi dunia. hili ndilo lengo la Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kumuumba mwanadamu aji katika hii hii dunia la'allahu yattaqi rabbahu iliyeye apache kumcha mwala wa kisha الذي جعل wa ta'ala atueleza والسماء بناء lakum al-ardu firashan was-samaa'a binaa'an allah taweza kujenga juu yake, twaweza kuishi juu yake, twaweza kupanda mimea juu yake, tukazunguka katika ardhi kwa starehe kabisa. Allah Subhanahu wa ta'ala, hal eh, jalasta wa fakkarta? Mani alladhi khalaqa hadha hadhihi al ukafikiria hi ardhi tunayoishi leo? Ni nani ambaye ameumba? Jeu akiamua kuchukua ardhi yake? Aina namshi? Idha arada Allah an ya'khud ardahu, aina namshina? Allah akitaka kuchukua ardhi yake tutafenda wapi. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametumbia ardhi kuwa tustarehe juu yake, tuweze kumwabudu Allah tabaraka wa Ta'ala juu yake, was binaan. Akatujalia samaa kuwa ni jengo latufunika sisi. Eh, e, samaa kuwa uko juu kama jengo tuko ndani ya jengo la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anzala minas-samaa Allah akateremsha kutoka miguni, kutoka mawinguni, maji mvua fa bihi min rizqan lakum akatoa kwa kupitia maji haya ya mvua riziki kwenu nyinyi alijua utahitaji riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala akakuteremshia mvua mvua ile ukatumbukiza mbegu katika ardhi mbegu ile ikatoka. yote haya inayofanya ni Allah subhanahu wa ta'ala umeshika tunda siku moja hivi embe au ndizi ukajiuliza hili hili tunda nani ambaye ameliumba nani ambaye ameumba tunda hili zuri ukienda katika apple ladha yake ukienda katika ndizi na ladha yake ukienda katika embel na ladha yake na kullu hadhi thimar takhruju min al-ard zinafungatika ardhi na kullu wahid lahu ladhathu kila kimoja kina ladha yake Man yafalu dhalika illa allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayefanya hivyo ispokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha akakuwekea mpaka fala taj'alu lillahi andada usimjalie huyu Allah kuwa anawashirika miungu mingine ukaenda kuabudu kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala law taakulu ta'kul rizq Allah wa tamshi ala ardillah wa ta'ishu tahta binaa binaa Allah Subhanahu wa Ta'ala thumma tushriku billahi azza wajal. unaishi katika jengo la Allah ambayo ni mbingu unakaa na kujenga na kutembea katika ardhi ya Allah unakula riziki ya Allah thumma tushriku billahi azza wa jall. kisha umshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala Waenda kuwabudu kisichokuwa Allah katika makaburi mizimu na vitu vingine ambavyo havifai kuabudi wasipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala thumma ta'kulu rizqahu kisha unakula rizki Allah subhanahu wa ta'ala ala Alaa tastahi ye huwa ya kuwa yakua wewe unaenda kuabudu kingine ya ambacho hakina uwezo wa kuyafanya haya kuteremsha maji mbinguni kukuumba kukuletea riski kutoa mimea katika ardhi hakuna anayeweza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala basi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun msi Allah kuwa namshirika haliakuwa ninyi mjua hilo si kwamba watu hawajui watu wanajua lakini ni ule ujinga uliojaa katika akili za watu eh? wakafikiria kuwa ukitaka mali basi upitie njia ya ushirikina na upate mali ukitaka kazi upitie njia ya ushirikina upate kazi atushiriku billah wataakul Allah. watamshi ala ardillah tunamshirikisha Allah, Allah ilhalie watembea katika ardhi yake toka Nenda katamtia nyingine ambayo si Allah uishi huko. Unaishi katika jengo la Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha wafanya shirki. Ya ikhwani Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwekea mipaka msiende mkafanye hayo. Fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamu. Ta Bun كثير katika kusherehesha yeye asema aliyeyafanya haya ya kujeremsha maji mbinguni kutoa rizki, kuleta matunda eh, kuweka hii ardhi kuweka mbinguni huwa الذي يستحق ان يعبد وحده. E fikra yake ndiye ambaye anastahili sisi kumwabudu. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine akasema kadhalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum taqilun. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatubainishia aya zake nyingi katika Qur'an kadubaini sheria zake dalili zinazoonyesha uwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala mingo ardhi jua mwenzi, nyota vyote hivyo vinaonyesha ukubwa wa Allah vinaonyesha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala ta basi Allah ameyafanya haya yote ili watu wapate kufanya nini kuwa na akili na kufahamu amekubainishia yote ili ufahamu ya kuwa yule ambaye anastahiki kuabudiwa ni Allah peke yake ambaye ameyafanya haya ya kuleta mvua kuweka ardhi na menginee. Kwa lazima watu wawe na akili. Hii aya tunataka kuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa waja'ala laka aklan. litafhama bihi al-umur. Amekuumba na kuwekea akili ili uweze kufahamu kwa kupitia akili hiyo mambo ujue hili, hili, hili la sawa hili silo la sawa hili laonyesha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala akbaru اكبر من كل شيء kwamba Allah ni mkubwa kuliko kila kitu kwa sababu yote haya tunayotumia katika ulimwengu Allah ndiye ameyafanya Wakala ta'ala Allah tena akasema rusul mubashirina wa mundhiri laa yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar Wakana Allahu azizan hakima Allah amewaleta hawa mitume mubashirini wanatubashiria sisi mambo yaheri kwa mkifanya haya basi mtakwenda kupata mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa mundhiri, kisha ni wenye kutuonya sisi mkifanya haya mtakwenda kuingia katika sehemu ambayo si nzuri jahannam kwa kazi ya mitume ilikuwa ni hivi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ra'a annaka tahtaji lima almurshid al yakum wawe unahitajia mtu wa kukuongoza akaleta mitume mubashirina wa mundhirin yubashirunaka bilkhair wa yunthirunaka min ya sharr na khairi na nakukhofisha nashri kwamba hili la khairi ilfany hili la shari epukana nalo hiyo ndio kazi ya mitume walikuja kwetu sisi kutu, Fahamisha na kutubainishia mambo haya Allah semali alla yakuwa linnaasi ala Allah huja watu wakapata hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama nasema ya Allah wao lituache hivi bada hata ukutuletea mtu wa kutuongoza lakini Allah ameleta hii mitume ili iwe ni hoja siku ya kiyama hakuna kwenda kustaki kwamba mimi sikupata mwelekezi sikupata mtu wa kuniongoza Allah ameshakuletea mitume kazi yako ni kuwafata na kuwatii hawa mitume ukiwa khalifu utakuwa kama vile ambavyo walifanywa watu wa farao waliomuasi wa wa mtume Musa alayhi salatu wasalam inna arsalna ilaykum rasulan ina arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asaw fir fa'akhadhnahu akhdawa wa walipomuasi mtume wao Musa Allah subhanahu wa ta'ala akawadhibu adhabu kaliza kwa hawa hayo mitume wameletwa kuja kutuongoza na ni wajibu kwetu sisi kufuata maelekezo yao yale yale waliotuongoza tiyafanye yale ya shari ambao wametukataza basi tu tuyawachi. wakana Allahu aziza ni hakima Allah tabaraka wa ta'ala amekuwa ni mwenye izza na ni mwenye hikma kuyafanya yote haya subhanahu wa ta'ala ana hikma yake Eh ana busara yake Allah subhanahu wa ta'ala hafanyi jambo tu kwamba amelifanya eh, hata atakufunguletea marani basi ana yake kwa nini amekupa marani kwa Allah subhanahu wa ta'ala eh, dhul hikma ni mwenye hikma ya hali ya juu sana waqala ta'ala kasema allah tabaaraka wa ta'ala alif laam raa kitaabun الناس ilayka litukhrijan naasa minadh dhulumati ilan-nur bi-ibni rabbihim ila saraatil 'aziizil hamiid bilili allah tabaaraka wa ta'ala amteremsha hivi ili watu watoke katika kiza cha ujinga waende katika nini katika nuru ya ya, ya kile ilikuwa kazi ya hivi vitabu Allah tbaraka wa taala ameviteremsha amwambia mtume wake Muhammad kitabu anzalnahu ilay kitabu ambacho ni Qur'an tumekijeremsha kwako wewe litukhrijan nas minadhulumati lanur ili uwatoe watu kutoka katika kiza Kiza cha ushirikina dhulma riba hey. hiyo yote ni ni giza hilo ni upotofu sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mwambie mtume wake tumekutumiliza wewe na tukakuletea hichi kitabu cha Qur'ani ili upate kuwatua watu katika ujinga huo wa ushirikina, ujinga wa kula riba, ujinga wa kufanya zina, ujinga wa maasi ila nnuri watu waelekee katika nuru ya uongofu eh? wa Allah Subhanahu wa Ta'ala bigidni rabbihim kwa idhni ya mwala ila surati alaziz alhamid nawaqwa iliki katika njia ya Allah subhana wa taala faya so ibadallah fakwindu so kufo islam fal insani labudda ayu'mar bishai'in wa yunha 'an shai'in akhar huyi manadam lazima a'amrishu kwa jambo na vile vile akatazwa na jambo lingine Yumru mafihi fihi maslahatu atamrisho kwa kitu ambacho kina maslahi kwake yeye wayunha amma fihi mabaratu. na atakatazwa kufanya jambo ambalo ndani yake kuna madhara yake anamrisho kwa jambo ambalo akilifanya lile jambo atapata kheri, atapata maslahi yake ya kidunia na itnaya ya akhera vilevile anakatazwa kulifanya jambo kwa sababu lile jambo lina madhara kwake yeye na madhara kwa yeye katika hii dunia kuna madhara kwake yeye kesho akhera walau lamuomru winhau lu ngilku huyu. haambishi chochote wala hakatazi lolote laasha mitla albahai angeishi mfano wa vile ambavyo wanyama wanaishi Ingekuwa haambishi na chochote wala hukatazi lolote basi ungeishi katika hali mbaya sana kama tunavyoona Watu leo hii hawataki kuamrishwa, hawataki kukatazwa, ikawa wafanya mambo ambayo ni kinyume na yale anayoyataka Allah Subhanahu wa taala. Allah atueleza katika Qur'ani akisema ayahsabul insanu an yutrakasuda? Je, huyu mwanadamu adhania tuwa watu hivi hivi bila ya kuamrishwa, bila ya kukatazwa? bila ya kuwa yeye atakufa fufuliwe kisha aende kwa yale ambayo ameyafanya hapa duniani anadhania hivyo mwanadamu hadha husban al-batil yani wadhania tu kwamba Allah amekuumba tu hapa ukae ule lale ufanye unavotaka bila ya kuamrishwa bila ya kukatazwa hiyo ni dhana potofu kama vile wanavyosema ulama na huko ni kumdhania Allah jambo ambalo haliambatani na sifa yake li Allah subhanahu wa ta'ala kama kulna انه bil hikmah ni mwenye hikma ya hali ya juu la yaamalu shay'an illa Walahu lahu hadaf jambo wala hamrishi jambo ispokuwa na malengo yake kwa hiyo hapa ana malengo yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo usidhanie kuwa utaishi bila kuambishwa wala ya bila kukatali. Allah akasema Afahasibitum tuma nma abatha. abathaa. Je, umadhania kuwa tumewaumbeni hivi hivi tu? Mule, mulale, muamke, munywe, muende ukazunguke huko? Ya ni hivi katika hali hiyo. Eh? Wa annakum ilaina la turjaun. Na kwa ma hamtorejea kwetu. Watu wanadhania hivyo waishi tu basi wakae wafe ukishakufa ndio imetoka hivi. Kuna watu wana kama hizi mwanadamu akishakufa ndio basi. Lakini Allah tabaraka wa Taala amekuumba ak Aji akوامrisha hapa duniani, akukataze kisha kesho siku ya kiyama atakwenda kukuuliza kwa yale ambayo uliyofanya hapa. Fataala ta'ala Allahul Malikul la ilaha illa huwa, Rabbul Arshil Karim. Allah ametakasika na unginga huo wa kuumba tu kitu bila malengo Allah hana ujinga huo wala hana mambo kama hayo anaumba jambo analeta jambo kwa hikma yake na kwa busara yake Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa huwa hapana mola isipokuwa yeye rabbul arshil karim mola wa arshi ilio tukufu la yumkin abadan ay yakuna alinsanu hakadha bila amrin wanahin. nahyin la budda minhu hayu Ukaishi tu bila kuamrishwa wala bila kukatazwa haiwezekani la budda min huma hapana budi uamrishwe na hapana budi ukatazwe yakulu kauli hadha wastaghfiru Allaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barur karim Alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah salatu salamu Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahu amma ba'd fa ya ibadallah alyawm hadatha unas yad'un alnasa ila hurriyat alinsana almutlaqa law hi umetokia watu wanawaita katika hurriyatul mutlaqa uhuru usiyokuwa na freedom freedom is freedom is Husema watu mambo kama haya eh? uhuru unakuja hurugani wataka zaidi ya kumwabudu Allah subhanahu wa kwa hiyo kuna watu wametokea na fikra hii kama mwanadamu ana uhuru wa kufanya vile anavotaka hakuna kumwekea mipaka maalum wayanuna bidhalika wanamaanisha hivyo ay yaisha lisaan wa fikrahi wa araihi wana kuwa kwamba mwanadamu huyo ataishi kwa kulingamana na vile fikra zake zinavyoona na maoni yake yanavyoona yani aishi kile atakachofikiria hata kama ni kibaya aweza fanya hii ndio inaitwa alhurriyatul mutlaqa huria na mipaka uhuru ambao ni freedom yani kama utafanya chochote unachotaka kwa hiyo kuna watu walingania katika fikra kama kama hizi wa inkana khilafa ma yuridullahu azza wajalla hata kama hizo fikra zako na maoni yako itakuwa inaenda kinyume na vile anavotaka Allah subhanahu wa ta'ala una uhuru wa kufanya Hivyo ndivyo ambavyo leo hii kumenea katika ulimwengu watu kama hawa walingania upotofu kama huu. Sisi twasema la budda ayyisha almuslim wal insan ala al'amri wal Lazima huishi katika masala haya mawili, uamrishwe na katali. Unamrishwa jambo ambalo lina maslahi kwako, unakatangwa jambo ambalo lina madhara kwa kwenu. Wa hathi alhurriya al uhuru huo ambao unadaiwa antajat al la mengi sana huwa kwa kwa usiwe na mipaka maisha yako angalia maisha yako achana na maisha yangu hii watu freedom uhuru kila la la haishi namna hiyo kwa hiyo hii fikra ya uhuru ambao hauna mipaka imeleta madhara mengi sana kantishari zina kwa kama vile kuenea zina ni kwa sababu gani una uhuru wa kuchukua mwanamke huyu kama uacha katika yule Wene na wanawake wote hiyo fikra ipo watu hawakiwa kondom mpaka katika maskuli katika university shengu. gani na gani wanasahau Allah tabaraka wa taala amesema wala taqrabu zina Inaokuwa faajata wasaa sabila hiyo yote inakuja kwa sababu ya uhuru ambao hauna hauna mipaka waliwat pia bila vile mesababisha fikra kama hizi kuenea ugonjwa waliwat kaumulud na hiyo inatokeza barabarani watu wadai haki zao pia wao wataka haki zao wa mkewe katika katiba kipengele kinachotuwatetea wao ni wanaume waweza kuolewa na wanaume wenzao rajuli yatazawaj bil rajl hakana yad'u hiyo yamekuja kwa sababu gani wanadamu tuwaishi aishi bila anavyo anavotaka bila ya mipaka kisha zulm imesababisha watu ku, ku, kufanya dhulma fikira kama hizi unachukua mali ya mwenzako bila kujari waenda kutini wadai hii yako nasi yako upebe wa bila bila fikra kama hizi huria tulinsani mutlaka sababu ya tabarruz inemsababisha wanawake kutoka nje wakiwa uchi. Na mwanamke anaweza kuvaa anavyotaka kwa sababu gani? Kwa sababu ya huria insani mutlaka kwamba anaruhusu kufanya anavyotaka isi ndo ameona hivyo maisha yake yaisi. Abaye lowa, baje, mimi ni kachia aende huko Kwa Sababu fikra zake zampelekea kile wacha afanye. Kwa hiyo fikiraka kama hizi zinaleta mambo haya. Ndio wanawake watembea barabarani uchi. Hawana nguo za sitara. Wengine labda wakafanya mapenzi katikati kati ya barabara huko. Kwa sababu ya nini? Uhuru, freedom. Peace, freedom and unity. Naam, wacha bila vile, vile watu kutukanana. Demokrasia kafir kubwa wala maa wanasema demokrasia kubwa yana haza jaa sababu ya hii huria mutlak. Insan lao huria ayatkalama bima shaa. Almanafir makan kaza wa kaza. Mtu anaweza kuzungumza kwa ajili kupata Kwa kupata demokrasia Demokrasia nzuri ni zile zinazoenda sambamba na Qur'ani na Sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo mambo kama haya yanasababishwa na hii ya uhuru wa, wa nini? wa kujieleza au wa kufanya unavyotaka. Kwa akili haram, watu na nakula haramu. Kuna watu wamehalalisha kula punda milia, eh, Punda huu kwa kubeba mizigo. Pengine ulama jibwa wengine hula kaza wa vitu vya haram kwa uhuru bila na ukwiko ninavyoona aishi aishi bila kuombishwa bila kukatazwa mambo kama haya ni mambo ambayo hatari muislamu atafikani kuwa na fikra kama hii kwamba una uhuru kwa yishu, una mafazi, mafsa, wa kuishi unavyotaka wa ghairiha min al mafazi billah na mengine katika mafsada kama watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bawo una uhuru wa kufanya unalotaka una ukitaka kutafuta mali kwa njia shifu unaweza kufanya hicho kwa sababu raia yako nayo inakuelekea hivyo bila vile na mambo mengine faya ibadallah wapenzi wa tukufu islam fala an yaisha linsan insan ma yuriduhu allah Tabaraka wa taala walaysa ma yuriduhu huwa lazima manadamu aishi kama vile anamtaka allah kama vile unavotaka wewe na unaviona wewe la unaishi kwa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha hili fanya amekukataza ili, wacha hakuna option nyingine Allah amekwambia fanya hili fanye wacha hili wacha. kwa sababu yeye ndiye anajua maslahi yako zaidi kuliko hata wewe unavojua maslahi ya nafsi yako Allah subhanahu wa ta'ala bila kwa sababu yeye ndiye alikuumba ويعرف أن المسله في هذا والمضر في هذا أنا مسلح نبيل نبيل مضار وهو ان يجوا مساله يفطيكانا ketika hili na vile vile madhara yapatikana ketika hili fa akulu alinsan wa huwa la budda an yakuna ala ma yuriduhu allah tbaraka wa taala akli yako pia yatakikana iende sambamba na vile anavotaka allah subhanahu wa taala hata kuna watu wanafikra kama hivi. Allah hawezi kuafreshia kitu ambacho akiingia kinini. Ni akili yako mbovu. Bila salim yamshi mshima an-nusus sariha Kwa sababu akili ile ambayo ni nzuri, akili ambayo iko smart, lazima itaendana ita sambamba na Qur'ani na Sunna. Hata kama saona ilikuwa kumchukua nzi katika ameingia katika nini, katika cha yako kisha umzamisha katika ile chai kumtoea mtupu au kunywa ile chai kia kila tandaa mimi nimeendelea kwa mna sayansi hii ni maslaha yale mabawa ya yule moja ina maslaha nyingine na nini ina madhara ndio maana mtume akakwambia mzamisha alafu lakini mtu atafikiria ataona kula na mkono ndio vizuri Aa, kula na kijiko ndio vizuri kwa sababu taatharna tumeathirika sana na fikra za, za kimagharibi kwa hiyo lazima uishi kama vile wanavyotaka nani Allah subhanahu wa ta'ala si unavyotaka wewe uridullahu an ta'budahu Allah chakamuabudu fala budan ta'budahu lazima muabudu Allah subhanahu wa ta'ala yurid Allah an tuti'ahu Allah chakamuuti fala budan tuti'ahu fi awamiri wa nawahihi Allah chakamuuti katika amrisho yake na katika makatazo yake wapenzi wa Islam kuzungumzia mada hii ni Hizi fikra za kwamba mwanadamu wana uhuru wa kufanya analotaka kuondoshe katika katika akili Ni fikra za watu wasiokuwa sisi. Hmm? Ukienda leo katika nchi zao huko watu wanafanya mambo ya ajabu. Wanajamiana njiani, watu watembea uchi, watu wafanya ghadha, maasi mengi kwa sababu nini? Huria tulizana al-mutlaq. -al Freedom kwa uhuru mwanadamu bila anavyotaka اللهم تبارك وتعالى اجعلني من الذين استمعون القول فتبعوا الاحسن اللهم صل على محمد وعلى اله